Rugrug lugnbara nätta, lugen är så du chockerar chocker. Den här tuffa Välkomna till Radio Pleppo. Det enda programmet som går den här tiden på Radio Extrem. Och dessutom det enda programmet med Ted och Kai. Den här tiden. På Radio Extrem. Ja, och idag hade vi tänkt ägna hela programmet åt att hylla det som enligt Ted och mig är 1900-talets största och viktigaste uppfinning. Mm. Och nu är det då alltså inte jordfräsen vi talar om, utan telefonen. Just det, telefonen. Alltså... Telefonen har ju helt och hållet förändrat världen. Mm. Och det är ju något av den bäst användbara som vi har. Man kan ju ringa människor med telefonen. Och har man en telefon så kan man jo. bli uppringd. Mm. Ja. Telefonen är, är bra. På alla sätt. Jo, ja, och den har... På något vis gjort världen mindre, mm. och förutom våra privata mobiltelefoner så har vi här i pleppostudion massor med olika telefoner. Och vi har också en ständigt hårt arbetande telefonsvarare som tar emot all den feedback som kommer hit i pleppostudion. Ja, pleppostudion, eller som vi också kallade baby för här föds allt som är kul. Kai, det här har jag aldrig hört. Nej, jätte namn. Det här är ju Yles studio. Aura kaat on HUMOR B.B. Nää. No, hur som helst um, Vi ska lyssna på de meddelande som har kommit hit Och det är säkert ganska många vid det här laget För vi har inte kollat den på jättelänge mm, Ja, och, och så länge vi får elektroniken här att funka Så får ni lyssna på en låt Men mm. alltså Ted, humor BB, det är ju jättebra Alltså uh -huh. att liksom att John Cleese ligger i kuvers Och punchlines föds med chaser-snitt Och blondinskämt liksom sprutar ut med fostervattnet Kai, det här är bara hemskt Veterinären, VETERINÄREN VET Hej och välkomna till VETERINÄREN VET Hallå unt willkommen nach veterinären Weiss Ja så säger de i Tyskland Där jag just har varit på konferens Men jag heter ju alltså Klaus Werner Brötchenbaum Och är djurexpert Och på den här konferensen Så presenterar jag bland annat min nya bok För andra djurexperter Boken handlar om katter och den heter Idiosymatic Idiosyncrasies of the animal in a fluctuating population of the internal society of man and the hypocritical earth Eller på svenska, miau nu har jag bajsat bakom soffan Men nog om det, det här är ju ett frågeprogram och ni ställer alltså frågor till min telefonsvarare som ju nästan går sönder Det är så många som ringer Jag har som vanligt valt ut tre frågor och vi ska lyssna på dem här här kommer första frågan. Hej Klaus-Svärnar, alltså mitt för, det liksom bara inte chatta upp någon gång. Jag bara, håll nu käft! Och foret bara, bä, Inte jag, säger jag mer, vad ska jag göra? Ja, hej du. Om jag förstår din fråga rätt nu så tycker alltså du att dina djur för oväsen omkring sig. Det tycker jag är helt korkat. När djur låter så handlar det om kommunikation. De pratar helt enkelt, alltså precis som du och jag pratar. Jag tycker du kan hålla för öronen och sluta gnälla och skaffa dig ett liv, du din gnälliga, tjatiga McFlurry. Det är sådana som du som ger oss människor dåligt rykte bland djur. Ja, nästa fråga. Hej Klaus Werner! Hm, jag är en 22 i vegetarian, men istället för att äta vegetariskt så äter jag människor! Inga djur alltså, bara människor! Ja, hade jag egentligen någon fråga ville bara säga det här, Hej då. Ja, människorkött smakar ju helt okej, okay. lite som broiler. Alltså, jag är ju inte någon kanibal eller så, men när jag var liten så brukar jag och mina vänner alltid efter nyår cykla omkring och leta efter avsmällda fingrar. Ja, jag minns särskilt en av mina vänner som hette Milton Han var diabetiker och lite sådär skelögd Och han kunde inte äta vanlig godis Så han brukar gå omkring och smaska på fingrar som han hittade i snön Och nu tycker ni kanske att det här låter dumt och att vi borde ha sagt till honom Men då måste ni minnas att det var andra tider då man tog ju det som fanns i hand så att säga <laughs> ja. ja Men nu är det ju ändå olagligt det här med att äta varandra så jag tycker du ska överväga att låta bli. Ja, nästa fråga. Hej Klaus Werner! Jag höll på att tvätta min fru igår när jag märkte plötsligt att badkarret var fullt med hundratusen putonormar och blod. Är det här en mardröm eller är jag faktiskt gift? Pytonormar är ju missförstådda djur. Jag har skrivit en bok om dem som heter Big Black Pythons and Sexy White Women. Eller var det kanske en film som jag laddade ner från Pirate Bay i morse? Ja, men nu, nu måste jag nog säga att jag inte riktigt är säker på vad du menar i din fråga. Att vara gift, det är ju en mardröm. Jag var gift, men hon ställde ju ett ultimatum till mig en dag att jag måste välja mellan min järvfarm eller henne. Ja, då sa jag så här, jag minns exakt orden. Älskling, jag gillar dig, men jag älskar min järvfarm och dessutom fanns den innan dig. Ja, hon började ju grina och sa att mitt hjärta var av sten. Men då slängde jag henne i ett träsk. Ja, men lycka till med ditt äktenskap! Och det var all den tid vi hade för idag Jag hade ännu tänkt säga några ord om mina eksem. Jag har nämligen varit nere i kloakerna Och krälat i jakten på domedagsmaskar Och då har jag fått sådana här konstiga eksem Över hela kroppen Och här på armen har jag en stor böld Som har pulserat här under hela sändningen Och, ja, och nu, nu öppnade den sig här När jag kliar och det kommer var och, och, och en spindel Ja, det är ju konstigt Ja nu forsade spindlar här över armen och radioapparaten och... Ja, nu tycker jag känner mig lite snurrig i huvudet och... känns ur halva ansiktet har farligt. Får du ta en burana eller någonting? Ja, men fortsätt ringa in! Ja, nu lyder inte tarmen heller. Ja, hej då. Radio Pleppo. Men det här är inte dokai. Eller det här är som... Vi är, det här är en telefonsvarare. Alltså det är nog vi, men vi kan inte svara nu. Hur med liksom kan en vi riktigt? Hej Radiopleppo, Jag lyssnar alltid på er! Vitsi, vad du liknar Frodo! Kai, du liknar en häxa från Tjernobyl! Okej, okay, men inte hade nå mer! <här> Hej då. Wow Ja, ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai Och dagens program ägnar vi helt åt telefonen Och vi håller som bäst på att lyssnar på meddelanden som kommit in till Radio Pleppos telefonsvarare Kai, det är så roligt med feedback Alltså, vi lyssnar på fler nu Ja Hej, det här är Filip, jag har ringt fel Jag har födelsedag idag Snart är det vappen Alltså, den där Filip, hur orkar han? Ja, jag fattar inte Som knäckebröd med paprika, gurka och mens på Ingen ville ju äta Så det är nog bra att ni har repris på lördag Puss på er hörni Felaxigaste botten ja Ja vi verkar ju ha lyssnare från hela Finland. Kul Jo hej Tedokaj det var jag Klaus Svanur jag ville bara säga att jag tror att jag har lämnat några peruvianska mördarkobror i en Alladin ask där någonstans när jag var inne senast. De är jättefarliga så. Ja, det var bara det jag skulle säga. Förresten borde jag inte få lön snart. Mina barn tjatar och tjatar att de vill ha julklappar och ja, ni vet. Chip, chip och hej. Kai, hittade inte alla din alladinask igår? Ja, vi satt ju in den där på Vegas kaffebord. Jag vill hoppa höjd, vad gör ni nu? Skicka tantroll sen. Igen, alltså vi bor ju polisen den där killen. Loma mursul här hej! Nyt mä hoitan teille vankilasta. Voitteko tulla lunastamaan minut Hej, rittar jo Nökemin! Vi Kai, det börjar nu bli din tur nu att gå lösa ut honom. Nå ja. Ja, vi hej. Skulle bara fråga om ni sett min fru. Hon heter Ramlösa och ser ut som ett fnask. Ring om ni ser henne och kom ihåg att lösa på lucko-lotto! You have two hundred and twelve new messages. Alltså om de andra meddelandena fortsätter i samma stil som de har varit hittills så då vill jag inte höra mer. Nej, inte heller. Mm. Men Ted, om vi nu... Om vi nu skulle ta och göra... Det allra bästa man kan göra med telefoner överhuvudtaget. Menar du? Busringa! Vi tackar Linda Skugge än en gång för hennes eh, inspirerande tal. Och nu blir det paus i föredragen här på Kvinnodagarna. Det blir ett musikstycke framfört av professor Lotten Wolf. Eh, stycket heter En riktig kropp har ingen snopp. Varsågod! Yeah. <laughs> om att här skulle finnas isberg i faggorna. Ska vi sätta en ny kurs? prat. Titanic är osänkbar. Vi fortsätter. Oh, Barbara, också. Kan oh, man hämta den där? Men, men hör du, Barbara, om du vill styra en stund jag ska gå på WC. Radio, Radio, Ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai, och idag så hyllar vi telefonen. Och nu hade det blivit dags för den ultimata hyllningen får man väl säga. Mm. Vi ska busringa. Vem ska vi ringa först? Ja, no, men alltså det är ju nog roligare om man bara som slår på morfås. Okej, okej. Jag börjar då. Mm. Mm. Ska pizzeria osynliga barnet. Ja, hej. Äh, jag ska beställa 20 000 pizzer. 20 000? Det är ju jätteflera. Ni är inte känta med osynliga barnet. Ja, men jag ska ha 20 000 pizzer. Okej. Okay. Sjärv, äh. jag ska brilera nu. Vad vill ni vi ska leverera? No. Ni kan ju till exempel leverera dem till röven! <skratt> <skratt> alltså, alltså det där var bäst! Nu är det min tur. Vi ska se här. <skratt> Studiestödcentralen Anki telefon. Ja, hej. Jag skulle vilja ha stöd För jag är så fattig. Men jag orkar inte med skolan. Ja, vad är det ni studerar? Hår i röven! Oj, vet du, du är nog king of comedy ja, idag. Vet. Alltså, nej, nu är det <skratt> min tur. Hallå? <skratt> Hej. Går din telko? Nå, nu gör väl den Bra! Då kan du ju gå ut och fånga den. <skratt> <laughs> jag tycker jag känner igen den här rösten. Är det du kallar från Radio Bleppu. Våra är samma rivaniska <laughs> <laughs> Hej, Ted. Nu tar vi ett nummer i katalogen. Okej. Okay. Eh, se här. Eh, Drottning Holms slott. Kungapalatset i Sverige. Ska vi våga ringa? Ja! Hej Barberiba, du har ringt i kungahuset. Vill du tala med vickan, tryck 1. Vill du prata med Madde, tryck 2. Vill du prata med Silvia, tryck 3, Eller prata med kungen, så trycker du kärna. Alltså för fem ska vi ta. Nå tryck nu bara på något. Ja, ja det var på slottet. Madeleine i telefon. <hör> uh, hej, uh, inte du ha kungen där? Ja, ett ögonblick. Sorge? Ja, men han kommer inte. Alltså, vad var det ni ville då? No, nå no, men... Röven! Shit, det där shit. <laughs> ja, men det var roligt. Han blev så nervös. Då verklade vi Madeleine. Mm. Okej, okay, men vi tar ett sista busring. Pastorskansliet Kyrkohärde Jokinen. Ja, hej. Uh, säg ägg. Nå, no, varför det? No, säg bara, säg bara. No ägg. Imorgon får du kägg! <laughs> alltså vet ni vad Ted Det finns mycket lidande i världen. Och det finns mycket att göra. Det finns goda människor, men de är inte räckligt många. Tillsammans har vi en chans att sätta allting på rätt spår igen. Ni är unga. Ni har framtiden för er. Slösa inte bort era talanger på sånt här barnsligt tidsfördriv. Gå ut i världen. Sprid kärlek. Och framförallt sprid hoppet. Vad tycker ni om ett sånt förslag? Hår i röven! <skratt> Edeltida berättelser. En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar. Avsnitt 12. Bödeln Jakdolfs ödesdigra misstag. Bödeln Jakdolf vaknade av att konungen visslade. Ödade konung, säg mig din vilja. Konungen svarade inte utan viftade bara kokett med listan över alla det som skulle avrättas den morgonen. Böden Jackdolf bugade sig, klädde sig i sin svarta huva, greppade manhaftigt sin yxa i yxat tjejtjusaren och koppade på sin polka. Överst på listan fanns köpmannen Geppetto, den rikaste mannen i stan. Böden Jackdolf stormade in i hans hus, drävde hans vakter, högg benen av hans son, ströp hans hund och med ett sista kraftigt slag skilde han köpmannen Geppettos huvud från kroppen innan denna ens han säga what the fuck. What the fuck? Ytsan tjejtjusaren färgades röd av hjärteblodet, men Böden Jaktolf var redan på väg mot nästa anhalt på konungens lista. Nunnan Ester var precis i färd med att mata de hemlösa barnen, när plötsligt Böden Jaktolf kom farandes på sin polka, och i bara farten högg Nunnan Ester i fyra delar. Barnen skrik men konungens vilja måste genom och bödel hörde inte skriken. Som tredje på listan stod drottningens mor och far och böden jaktos funderade en sekund över vilken orätt de kunde tänkas ha begått mot konungen. Men han inte funderade desto mera innan han var framme vid deras palats. Han stormade in i vardagsrummet, kastade dolkar i vakternas ögon, krossade drottningemodens finpårslin med skallen och slungade iväg sin yxa tjejtjusaren som flög genom rummet i en vidbåge och både drottningens far och mor i ett enda hugg För att sedan lämnlista också biskopen som var på besök. Guds fridisk... Böden Jaktolf blev först orolig när han såg den blödande biskopen Men ögnade snabbt igenom konungens lista och fann till sin glädje att även biskopen fanns på den Men då insåg Jaktolf att det inte var listan över de människor som skulle avrättas som han hade i handen Utan listan på alla de som skulle bjudas in till kronprinsens dop Nu var goda rad dyra och något måste göras Böden Jakdolf slet sitt blodiga kägg över det misstag som hade skett och började omedelbart torka upp blodet och stoppa upp drottningens föräldrar med sturrox så att drottningen inte skulle märka något. Snart hördes drottningen steg i trappan och Jakdolf såg till sin förfärelse att han aldrig skulle hinna dölja sina död. Drottningen kom in i rummet och började skrika vid åsynen av hennes döda mors huvud slarvigt fastsutt på hennes döde fars knä. Böden Jackdolf hann inte förklara, han slängdes i finkan, hans pulka ställdes på museum och yxan tjejtjusaren såldes på ebay. Men vad hände med köpmannen Geppettos benlösa son? Han fick fantomsmärtor, trodde han var fantomen och blev till fantomen. Edeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Barbara, den elaka Colin! Åh, oh Barbara, jag är så fattig och ensam. Varför gick jag musiklinjen? Inte kan man försörja sig som musiker, inte har jag några pengar och inte... Barbara, du är nog den enda jag har. Hey, Barbara, vart har du? Hey, vad har du i munnen? En, en groda och soundtracket till Beverly Hills Cop och en mobiltelefon. Hej, Menar du att jag skulle göra en ringsignal om en groda? Och Beverly Hillskopp! <märkning> Vilken jättebra idé! Tack Barbara! <märkning> <märkning> oh, <det är> <märkning> Radiopleppo med Kenneth och Tjorven No nej, Ted och Kai förstås jo. Vi narrar er jo. Och narra, det är precis vad folk har blivit idag När vi har busringt runt hela Norden Exakt, men nu har det blivit dags Men att... Ted, Ted, en sista gång Snälla, men en vi, gång vi ska ju. Jag slår ett nummer här mm? Hej på dig du har ringt till helvetet. Tyvärr är alla linjer upptagna just nu. Men var god dröj att köa är kostnadsfritt. Alltså Kai, du har ringt till helvetet. Du måste vara ett Djävulen i telefon. Ja, alltså, vart har jag kommit? Nå, till helvetet. Vem är det här? Äh, eh, Alltså, är du djävulen? Ja, mörkrets furste, inhåle, prinsa av mörkret. Mm, jag har många namn. Kalla mig vad du vill. Ja, nej, alltså, jag har nog ringt fel. Eh, men hör du, jag måste ju passa på att fråga. Eh, uh, varför är du så elak och ond och, och hemsk och så? Nej, men jag är ju djävulen. Jag är onskan personifierad. Hur skulle det nu se ut om jag skulle komma med tusilago och pepparkakor? Nå, no, kom nu till saken. Vad var det du ville? Nej, alltså inte ville jag något. Ja, hejdå. Ted. Det där var otroligt obehagligt. Alltså, jag hade just ett samtal med djävulen. Jag ska aldrig busringa mig igen! Men Kai, kommer igen nu! Alltså, det var ju någon som känsla med dig! Det, det, det är någon som ringer! Men svara då! Men tänk kom. Men svara! Kai Korkia, aho. Nå, det var djävulen här igen! Visst, var du som ringde? Kai från Radio Helt nice program, annars där! Ja... Jag hör en annan grej! Ska vi gå och ta ett par bärs nu? Jag skulle behöva en liten paus! Alltså, jag vet inte. Alltså, jag tror nog att jag måste studera nu ikväll. Vad är det för knapps och tjafs? Klart du ska ha öl! Jag kommer om några minuter. Hej då! Ted! Djävulen kommer hit och han vill ha ut mig på öl! Jag som inte ens tycker om öl. Men du kan ju dricka en cider Men hur ska det se ut om jag ska ta en cider när jag är tillsammans med djävulen på Men kroppen. vi måste ju göra någonting. Jag, jag hör en bil, det är han. V vad ska vi göra, vad ska vi göra, vi, vi Vi gömmer oss, vi gömmer oss. Men han hittar oss, han är ju fucking djävulen. Vi, vi måste stoppa honom, vi gör en fälla. Ja, ja, snabbt, snabbt. snabbt. Vi, vi, vi sätter den här högkvallen här på dörren. Så här. N nu faller den i huvudet när han kommer. Ja. Snabbt nu jag hör honom vi har släckt lampan kom är <hör> det med? Vi fick honom, vi fick honom. Han tog av direkt. Shit, vad han blöder. Ted, vi har dödat honom. Ted, vi är mördare. Men inte kan man ju vara en mördare om man har dödat djävulen. Han är ju ond. Egentligen är det ju bara bra. Men inte kan vi låta honom ligga här i korridoren? och den här extremsporten kommer hit i bitti så hittar de djävulen ligga här på golvet. Men vi bär ut honom på bakgården och sen dumpar vi honom i Aurao eller något. Hjälp till nu. Jag tar i hornen så får du ta i svansen. Okej. Tung jädel, det här! Hej, kloppa inte ner! Han kommer inte att drömmas i hissen! Åta ja, trappan! Men försiktigt! Hämta en skulmopp eller nåt?